На пошуки пішло хвилин з десять дорогоцінного часу. Спробуй вгадай, де в незнайомій квартирі зберігаються сірники. Повернувшись до сейфа, він присвітив. Автоматичний замок. Треба набрати код, який незнайомець звелів запам'ятати. І Сахно чесно вивчив усі сім цифр. Сірник згас. Він кинув його на підлогу, запалив другий. Щоб набрати потрібну комбінацію, він витратив ще чотири сірники бо треба натиснути точно ту потрібну кнопочку, інакше замок буде заблоковано наглухо. Натискування кожної кнопочки супроводжувалося легеньким піканням. Коли пікнуло усьоме, сейф тихенько загув, як камери схову на вокзалі, і дверцята піддалися. Чирк. Вогник висвітив чорний кейс на нижній полиці. Сахно витягнув його. Посипалися якісь тоненькі папочки, що лежали під ним. Чирк, папочки зібрані і покладені на місце. Кінцевої мети досягнуто. І тепер, згідно з наказом, треба все закрити і поспішати назад, поки господар квартири дивиться на молоденьких топ-моделей. Деяким він нагадає свою могутню фінансову підтримку. «Трахає за це, мабуть, як тих сучок. А тобі яка печаль, заздриш?» Сахно поклав кейс на стіл. І лише звичайне природне бажання зазирнути в чуже життя глибше затримало його ще на хвилину. Чирк, рука лапнула верхню полицю. Щось намацала. Коли Сахно витягнув руку з сейфа, вона стискала пістолет. Він тримав зброю лише в армії і не особливо цікавився нею, так само, як і футболом, заперечуючи поширену думку, що в усіх мужиків стали інтерес до спорту і війни. Він сподівався побачити якусь Мудрячу іграшку, а це був звичайний собі Макарол, з яким сахно досить вправно поводився на полігоні. Клац, з руків я випала обойма. Неповна, лише п'ять набоїв. Цікаво, куди хазяїн решту вистріляв. Обойму загнав назад, підніс руку з пістолетом на рівень плеча. Темно, нічого не видно, зате він відчув себе впевненіше, ніж будь-коли, і зрозумів раптом, що ніяка сила не змусить його покласти зброю на місце, тим більше, що невідомо, хто і з чим чекатиме його там, де похована Адель. Зброя не завадить, хоча б для самозахисту. хвацько застромив Макарова запасок і далі вже чітко виконував інструкції, відступаючи, позачиняв усе, як було, лишивши після себе побите скло. Хто знає, на якого дідька треба було його Розгачувати. Назад теж їхав швидко. Глянув на годинник, порядок. У визначений час майже вклався. Тобто замість 45 хвилин витратив на все годину. Мазда стояла там, де й була. І сахно поклав ключ на місце. Здається, 15 хвилин нічого суттєвого не змінили в планах незнайомця. Все нормально. Зомбі виконав наказ хазяйна. Пощастило. Повертатися додому не хотілося, та іншого виходу сахно не бачив. О першій ночі, куди к бісу романтика, він нарешті познайомиться з тим, чиї накази так ретельно виконував. Вони зустрінуться там, де похована Адель. Сагну на хвилину заплющив очі і прокрутив у голові останній діалог. Приїдеш на те місце, приїдеш сам, така умова. Я справді не знаю, слухай, навіщо це? Ти ж доросла людина. «Заплутався в сітці. І ще доводиш, що не та пташка? Уточнювати не буду. Рівно першій будь там, де поховав дружину. Місце ти добре знаєш, не прикидайся ідіотом. Не здумай тікати, знайду де завгодно. Це я так, про всяк випадок. Куди ти дінешся? І то правда. Куди йому подітися грішному в цьому житті?» «Ну, пожалій себе, хлопчику, Манюні, пожалій, поплач, ще в жилетку, може, стрясовини й виведуть». Сахно торкнувся пістолета, і це його трохи заспокоїло. «Добре, що пукавка при ньому. Цього ніхто не сподівається, а стріляти він утрапить, будьте спокійні». «Пів-пав, і ви покойніки, покойніки, покойніки». Пригадалася пісенька з мультика. Наспівуючи її, Сахно рушив додому. Проби подзвонити Марині виявилися марною, ніхто не брав трубки. Нічний клуб пішла, моде дивитися, подумалося ні з того, ні з цього. Ну і грець із неї. Сахну не роздягаючись, мостився перед телевізором, і, мов той хлоп'як, яким себе щойно уявляв, почав гратися пістолетом, цілячись у постаті на екрані і клацюючи запобіжником. Нарешті.